Manoethon Heliers son Brans och Branwens bror Manoethon var en av de sju som hade överlevt striden mot Mathalk på Irland och som var med på resan till London med det avhuggna huvudet I berättelsen om honom finns det många övernaturliga inslag för även han var en gud Gud, liksom sin far Vid tiden för den här berättelsen Är Pjell död Men hans enka Riannon lever fortfarande Och deras son Pradari, Härskar i underjorden Och i Duvit I hans ställe Stämningen i den här berättelsen är dyster Händelserna sällsamma Och förvirrande När de sju männen hade begravt Branns huvud på Vita berget i London På det sätt som Brann själv hade bett dem om Greps Manoethon av djup sorg och stor saknad Och käre Gud, suckade han Vart ska jag nu ta vägen? Herre, sa Pryderi, var inte så nedslagen den man som härskar efter Bran är din egen kusin, Caswellen. Även om han har begått en orätt mot din familj, skulle du själv ändå aldrig ha blivit kung. Han är min kusin, suckade man Oethon. Men det smärtar mig att se landet styras av någon annan än min bror Bran. Jag skulle aldrig stå ut med att bo i Caswellens borg. Får jag ge dig ett råd, sa Prydary Det behöver jag sannoligen, svarade Manoethon Av min far ärvde jag Duvits sju herrad Det finaste landet i världen Och min mor, Rhiannon, som är enka, bor där nu Jag ger dig hennes hand och tillsammans med min välsignelse ska ni också få de sju häraderna. Må Gud lönar dig för detta, sa Mernoethon. Jag följer med dig till Duvet. Det begav sig ut på den långa resan, och när det kom fram ställde Rhiannon och Pryderis hustru, Kigfa, till en stor välkomstfest. Manoethon och Rhiannon satt snart fördjupade i ett långt samtal och allt eftersom kvällen led fylldes Manoethon av en allt större beundran för Rhiannons skarpa förstånd och mogna förnäma skönhet och han blev förälskad i henne. Predary, sa han jag tar emot ditt erbjudande. Min frumor, sa Predary. jag har givit Manoethon, Lears son, din hand. Det behagar mig, sa hon. Även mig, sa Manoithan, och må Gud belöna en sådan trofast vänskap. Den natten sov Manoithan och Rhiannon i samma bädd, och hon blev hans hustru. Prydary och Kigfa och Manoethon och Rhiannon fortsatte att leva tillsammans i det vackra landet Duvit. Och det trivdes alla så bra i varandras sällskap, att ingen ville vara skild från den andra, vare sig dag eller natt. En kväll höll det ett stort gästabud på ett av sina största slott som låg i Arberth. Under kvällen smög sig det fyra iväg medan hovfolket fortfarande satt till bord och slog sig ner på en förtrollad kulle som hette Gorsed Arberth. Sida 73 Denna plats hade en särskild innebörd för Rhiannon för det var här som Pryll Predaris far Första gången hade sett henne komma ridande mot sig På sin långsamma, ståtliga, pilträdsvita häst Medan det satt där Hördes plötsligt en skräll i den stilla natten Och det sveptes in i en magisk dimma Som var så tät att de inte kunde se varandra när dimman lättade var allt omkring dem helt förändrat Landet låg öde, så långt ögat kunde se Fyllda av onda aningar skyndade de tillbaka till hovet Hela hovet låg tomt och öde Hovfolk, tjänare, hundar och hästar var alla försvunna Och i stora salen som det hade lämnat, fylld av prat och musik Var det tomt och tyst Undrande och rädda började det genomsöka landet Men trots att det färdades över hela duvet Var vilda djur och fåglar det enda tecken på liv som det kunde finna När två år hade gått, sa "För Förvisso kan vi inte fortsätta att leva som vilda jägare i all vår tid Låt oss resa till England och lära oss ett hantverk som vi kan försörja oss på Först for det till Hereford, Som inte låg långt från gränsen till Dovet Och där beslöt sig för att utbilda sig i sadelmakeri Men tillverkade och målade sadelknapparna Och hans arbete var så utmärkt att ingen sadelmakare kunde tävla med honom De andra sadelmakarna i staden kunde därför inte tåla honom Utan planerade att döda honom men de fyra vännerna varnades i god tid och flyttade till en annan stad –Varför slags hantverk ska vi ägna oss åt här? –frågade Pryderi –Vi kan tillverka sköldar –svarade Manoethon Samma sak som förut inträffade även här Sköldarna som det gjorde var så utmärkta Och den avundsjuka som detta väckte så stor att det var tvungna att fly därifrån för att rädda livet Vad ska vi nu göra? frågade Manoethon Vad du vill svarade Prydary Då blir vi skomakare sa Manoethon Med det yrket ska vi väl ändå inte förarga någon Men han hade fel för återigen var hans arbete mycket bättre än det andra skomakarnas Och avundsamhet uppstod även här Låt oss återvända till Duvit Sa Manoethon till slut För här kan vi inte stanna De fyra vännerna reste hem igen Och livnärde sig på jakt under ännu ett år En morgon väcktes Manoethon och predari av att hundarna skällde och följde efter dem in i skogen. Det kom fram till en glämta och där fick det syn på en stor och präktig silvervit galt. Galten sprang in bland buskarna och kom fram igen som om den hade velat locka den med sig. Nyfikna följde det efter galten och kom till en sällsam och praktfull borg. Galten försvann in i borgen med hundarna tätt i hasorna Predary och Manoithan hejdade sig och stirrade häpna på byggnaden som det aldrig för hade sett trots att det kände vartenda skrymslig i skogen Herre, sa Manoithan till Predary Lyd mitt råd gå inte in i borgen vi vet ingenting om den hur han än försökte kunde han emellertid inte hindra Praderi från att gå in och söka reda på hundarna. Praderry sprang från rum till rum i den övergivna borgen men såg inte ett spår vare sig av galten eller hundarna. På den inre borggården såg han en fontän av marmor. Bredvid fontänen låg en marmorhäll och ovanför hällen hängde en gyllne skål i fyra kedjor som försvann upp i luften Sida 74 Prydari blev helt betagen av skålen Han gick fram och la sig på knä framför marmorhällen och sträckte ut händerna för att få tag i skålen När han rörde vid den fastnade händerna och fötterna växte fast i marken Han försökte ropa men fann att han hade förlorat rösten och fick inte fram ett ljud han var helt hjälplös Men Noethon väntade förgäves på att Pryderi skulle komma tillbaka Och i skymningen återvände han ensam hem Var är Pryderi? Och var är jakthundarna? Frågade Rhiannon ängsligt När han berättade vad som hade hänt utropade hon Du har varit en dålig vän idag Och du har förlorat en god hon sprang ut i skogen och hittade snart Pryderi. Åh, min son, vad har hänt? skrek hon och tog tag i skålen och försökte dra honom loss. Genast fastnade hon och blev stum. När mörkret föll hördes en kraftig åskskräll och en mörk dimma virvlade runt borgen som försvann med Rhiannon och Pryderi. Men Menoison och Kegfa ville inte stanna i Duvet där de båda hade förlorat sina kära så de återvände till England och började tillverka skor igen. Även denna gång blev det så att det var allt för framgångsrika i sitt hantverk och efter ett år hade det drivits bort av avundsamma konkurrenter. Med tungt hjärta återvände de till sitt land den här gången hade Manoethon vete med sig och kigfa och han slog sig ner i Arberth där det livnärde sig på jordbruk och jakt. Finare spannmål än det som Manoethon odlade fanns inte i hela världen. Det blev skördetid och vetet på hans tre fält såg förträffliga ut. Den mogna axeln hängde tunga och gyllni i solen när det blev morgon och han skulle börja skörda det första fältet Upptäckte han emellertid till sin överraskning Att sädesstråna var tomma och axeln borta Morgonen därpå gick han för att skörda det andra fältet Och till sin bestörtning fann han även det plundrat Sida 76 Den som har stulit min gröda två gånger Kommer säkert tillbaka en tredje gång tänkte han i natt ska jag hålla vakt på kvällen lade han sig på lur vid kanten av det tredje fältet och mycket riktigt fram emot midnatt hörde han att det rasslade i nästa ögonblick var fältet invaderat av den största armé möss som han någonsin hade sett det kastade sig över säden bet av det fina mogna veteaxeln och bar iväg med dem Alldeles ursinnig rusade han ut på fältet Men mössen var för kvicka för honom Och alla utom en lyckades undkomma Musen rörde sig tungt och ovikt Och han snappade den åt sig lade den i sin handske och knöt till om den Vad har du där? Frågade Kygfa När Manoethon hängde upp hansken vid elden En tjuv, svarade han och berättade vad som hade hänt Om jag fick tag i det andra också Skulle jag hänga dem allihop Herre sa Kygfa Inte passade väl sig för en man i din ställning Att hänga en liten ynklig mus Släpp henne fri Om det fanns något skäl till varför jag skulle lyda ditt råd Skulle jag göra det Svarade han vredgat men eftersom jag inte kan fundera ut något så hänger jag henne. Tidigt nästa morgon tog Manowithan musen med sig till Gorsed Arberth, den magiska kulle där alla deras bekymmer hade börjat. När han hade satt två grenar i marken uppe på kullen för att bygga en liten galje upptäckte han plötsligt en luggsliten gammal klärk som kom emot honom. Det var den första människa som Manoethon hade sett i duvet under de sju långa åren. Och han reste sig upp för att hälsa på klärken. God dag, sa han. Varifrån kommer du? Från England, svarade klärken. Vad håller du på med, herre? Hänger en tjuv, svarade Manoethon. Jag tycker att det ser ut som en mus, en man i din ställning borde väl inte nedlåta sig till något sådant. Låt den löpa. Det tänker jag inte göra, svarade Manoethon hetsigt. Klerken erbjöd sig att köpa musen fri för ett pund för att rädda Manoethons ära. Men Manoethon var obeveklig och klerken fortsatte sin väg. När Manoethon lade på en tredje pinne som skulle bli tvärbalk på galgen kom en präst gående och även han frågade vad Manoethan höll på med Liksom klerken avrådde han Manoethan från ett så opassande företag och erbjöd sig att köpa musen fri för tre pund men Manoethan vägrade och prästen gick sin väg Manoethan skulle just lägga snaran om musens hals när en biskop med hela sitt följe uppenbarade sig. Även han bad Manowthon att inte hänga musen. Du ska få alla hästarna som du ser där borta på slätten, och packningen som du bär på om du låter musen gå fri, sa han. Jag släpper henne inte, sa Manowthon. Vad kan jag då ge dig? frågade biskopen. Lös duvet ur förtrollningen sa Manoethon som visste att han inte var någon riktig biskop Överenskommet sa biskopen Släpp er fri Min Gud, om jag det gör förrän du också befriar min hustru Rhiannon och Prydary och lovar att inte göra oss mer ont Biskopen gick med på allt detta men Manoethon hade fortfarande ett villkor Först måste du säga mig vem musen är Det är min gemål sa biskopen Mössen är mina krigare och allt det här har jag gjort för att ställa till förtrept för Predari. Jag heter Lid och Predaris föräldrar tillfogade en gång för länge sedan mina föräldrar en oförrätt för är min hämnd men nu ska min fru ha ett barn jag gör vad du vill Bara du släpper henne fri Jag släpper henne inte fri Förrän jag har Rhiannon och i välbehållna hos mig igen Här har du dem Sa Lidd Och i samma ögonblick Stod Rhiannon och Prydari vid hans sida Friska och välbehållna Men befriade musen Och Lidd Rörde vid henne med sitt trollspö Musen försvann Och i hennes ställe stod där en vacker flicka Då reste sig Manoethon Och såg sig om Och fann att duvet var löst ur trollningen Och låg där lika vackert som förr Så återförenades Manoithan med Rhiannon Och Igfa med Predary och folket i duvet vände tillbaka till sina städer och byar. SIDA 77